i Live fra Samsø. Danmarks Radio præsenterer Stolthed, de sprøde heste. Anders Lund Madsen. og Anders Breinholt er. De sprøde heste. Ja. Ja. Så er vi rykked. Vi flyttede os. Godmorgen. Ja, og det er fordi det er jo mobilradio. Ja. Så, Så vi sagde, vi skal ikke bare gro fast. Vi skal ikke vi i Vi skal ikke have mus på øh, ballerne. Så vi rykked cirka 50 meter i forsejl. <laughs> Men hvad er, det? Der er vi gamle rockere? S. S. S. S. S. S, Jeg tror, det der er vi oppe på 60 meter. 60 meter er vi røget. Med udsigt til musmandsmobile høreklinikker, det betyder jo også, Anders, at du får noget at lave i eftermiddag. Jeg ved ikke, hvad det er, men der holder en camper med her på havnen i, i, i Baden, hvor vi jo altså er. Vi er ved siden at af det, der hedder Restaurant Dokken, og øh, det er midt i havnen. Det er faktisk midt ved havne, eller lige ved havne. Kanten, Kajen. at vi er, ikke? Ja. Og der holder du dig altså Musmans mobile høreklinik, ja. det er en stor, det er en baseret sprinter, hvor man har valgt at Og Og Tror du ikke, at musmanden har tænkt det der med, at jeg parkerer sgu nede på havnen, så sparer jeg de 80 kroner på en overnatning nede på campingpladsen? Det kan godt være, at der er allemandsret på havnen, Herman. Ja, det ved jeg ikke. Man har jo indført det der allemandsret, ligesom har er indført det 6 i seks steder i landet, hvor man så kan få lov til at campere dit tøj, som man vil. Og det virker jo skide godt, at det kun er seks steder i Danmark, ikke? Det er fordi, at det er en borgerlig regering. Men nu skal vi ikke være negative. Nej, vi, vi, skal skal være positive. vi skal være positive. Vi skal være positiv i dag. Fordi vi har haft problemer med negativiteten. Ja. Og den øh, er vi ligesom kommet over. Ja, vi, vi er glade. glade. Det er sommerradio, og vi sender. Tror det er ej? Ja, vi sender. Vi sender. Vi sender i dag. Så vi øh, skal vi ikke bare... Ja, vi har to satellitbiler. Og fire satellitter. Fire satellitter. Og der er ikke nogen, der er fulde nogen steder i Danmarks Radio i dag. Så det hele virker. Det er godt. Nej, nu skal vi være positiv. det ja, er positiv. Velkommen skal... til De Sprøde Heste fra Ballen Hav, Og glad musik kommer her. Power Solo og noget, der hedder Oak Tree Og hvor, det var et glad girl. nummer. Det er dig, det Og glad er jeg, og glad er du. Og Borte er Gårdsdagens sådan lidt sure understrøm. Det er første gang i uh, min uh, radiokarriere, som, som uh, ikke Ule, noget, lidt lige meget, uh, som, hvor at der er nogen, der kan vil deltage i programmet fordi vi har sagt noget om nogle andre, og det er vi ked af. Ja, vi er meget kede, og vi skal måske også for folk, der har forvildet sig ind i det her program i dag, og ikke har hørt med i går, bare lige kort øh, rekapitulere, at vi, og der skal ikke nævnes navn, men en af os, Anders, ja. øh, det kan være dig, det kan være mig, øh, kommer til, øh, fordi vi bliver oppisset, øh, kommer til at, at, at sige nogen til. Og det var ikke meningen. Det var det, jo i den grad mening I, at sige ja, nogen det. alle har vel også, og nu sidder man er så pisse kæphøjt derude i radioen, men man har vel alle siddet hjemme ved køkkenbordet og sagt, jeg er så træt af ham, Arne Mælker, eller et eller andet. Og så er det bare ikke nødvendigt at vise, at det skal ud i radioen, vel? Men pludselig var det ud i radioen, vi glemte, at vi var i radioen, og så blev hjemmeværende sug. Ja. Borger Kenneth ud, han er der. Godmorgen, Kenneth. Ja, jeg, jeg, jeg er ikke færdig med den historie. Nå, nu. undskyld. Fordi der sidder jo folk og tænker, "Hvornår kommer vi ud med frokuren?" til hjemværdet og få hjemværdene ind, så vi kan høre om hvordan de fik flettet trafikken ind i Finnørbegår store samtsyløb fra i forgås, Men den historie kommer ikke. Det kommer ikke, og det er en alene den årsag. Der er to årsager. Til. Der er to årsager, men tag den ene. Ja. Det er krusene. Ja. Vi skulle aldrig have malet på krus i går. Vi skulle aldrig have malet på krus i går. Hvis du øh, var med som lytter på programmet i går, kunne du høre at vi blev tvunget til at male på to krus. Med hænderne øh, troende tæt 10. på en kødhakker. Ja, og, og der skulle vi så male de her krus. Helt uh, automatisk begynder uh, der er nogle lyttere at byde på de her krus. Ja. Ja. Fordi det er lækre krus. Mit krus ender i 1600 Der er auktionen, afstemningen, hvad hedder sådan noget, hedder, stopper. Min ender i 1500 det? Min, øh, ham, hende, den, det, som har budt på min kop. 1600 kroner, the final bet, yes. findes ikke. Nej. Og min, øh, en herre øh, får så mange øh, skal ud af sin kone over, at han har budt på sådan noget pjat, at han ikke tør øh, øh, holde, hvad han har lovet. Ja. Så vi er tilbage med to krus, 0 kroner, og de penge, som skulle have, have kommet ind, skulle have, have endt i en frugtko, som skulle have formildet hjemmeværdsformanden her på øen, som, således at han ville komme ind i radioen og fortælle om øh, det store projekt med Fylde Det bliver så ikke til noget, fordi at, øh, der er ikke nogen frugtko, der er ikke nogen hjemmeværd, og her sidder vi med dem. Men det er det, der gør, at vi kan lære det, altså Vi kan lære en ting af det. Vi kan lære at være glade. Det er det. Fordi det er os selv, vi har gravet vores egen grav her. Og det er i det lys, at vi nu øh, beder kødhovedet om at træde ind på scenen. Kenneth Kødhovedet. Kan du lige, det var jo ligesom en kort opresummering, men efter vi øh, gik af i går, mm. altså stoppede udsendelsen, der skete der noget. Du snakkede hjemme med hjemmeværendsmanden, ikke? Nej, det gjorde vi. Hvem har så <laughs> snakket med ham? Det er Christen. Okay. Hvor fanden er Christian henne, når man har brug for ham? Kan du så ikke fortælle, hvad han sagde, Christian? Altså, hjemmeværnsmanden. Der kommer Christian, kom ud. Ja, nu kommer Christian, Christian ud, ud af, af en af vores mange sendevogne. Vi er jo sådan, så vi har en flåde på 29 thailandske sendevogne. Ja, Christian, hvad, hvad sagde hjemmeværnsmanden? Jamen, han sagde, at, øh, at han gerne ville tage imod Kenneth, men øh, han var ikke så glad for at tale med jer. Han vil gerne tale med Kenneth, der vil gerne give Kenneth en øl. Okay. Klokken ni om morgenen. Det lyder meget betryggende. Mm. Ja. ja, men også for Kenneth. Kenneth skal ikke have nogen øl, hverken klokken ni eller senere. Hvad gør vi så med dagens program i dag? Du er overordnet ansvarlig for dagens program. Vi sender uh, Kenneth ud for at finde nogle andre hjemmeværdsfolk. Og hvor okay. finder man folk på det her tidspunkt? Det ved jeg så sandelig ikke. Nej, det er ikke os. festival. Okay. Det er rigtigt, ja. Fordi festivalen den åbner i dag, blandt andet med uh, Tim Christensen, som spiller derude. Ikke? Han er så ikke hjemmeværdet? Nej, det er han forhåbentlig ikke. Og uh, Tim, uh, ja han er ikke kommet til øen endnu, men. men ude på pladsen, der ligger der en masse masse mennesker, som camperer. Uh, det ja. gør man jo tit på ja, det en det festival og øh, Kødhoved, vi snakker med dig om lidt. Der er gået lang tid med det her nu. Ja, og det undskylder vi. Ja. Men vi er glade. Ja, vi er glade. Nu tager vi et stykke glad musik mere, og så har vi Kødhoved. Det her, det var No Doubt. Kenneth Kødhoved, du er vores uh, reporter i denne uge, når vi sender her fra Samsø. Ikke? Ja. Når vi altså, eller når vi sender, ja. Og uh, sælg dig lige ned, så uh, vi sidder nærmere. her. Kenneth. Ja, mens Kenneth sender sig ned, skal jeg måske lige sige, Ja, jeg har nøglerne i lommen, Helle. Ja, kan der er der kommet en mail fra øh, en, Helle. Det Helle, ja. der står privat til Anders Lund Madsen. Ja. Har du bilnøglen i lommen? Ja. Ring lige til mig, mm. Helle. Har du bilnøglen? Ja, hun er ikke sød. Jo, hun er sød. Det der er ballade, når du kommer hjem. Jeg ser det godt, jeg lægger allerede nu glasur ud over. Men du sidder med jeres otte børn og er stok ja, men i men Der er så meget, der er gået galt her, så hvorfor skulle jeg ikke også tage bilnøglen med på arbejde? Kenneth! Du skal ud på festivalpladsen. Og vi har tænkt os tit, når man ser, øh, og det undrer mig meget, øh, TV2-været for eksempel, og også det er været og det hele taget bare været, ikke? de er tit afsted, når der så er store begivenheder. Så står Peter Tanef inde i øh, imperial i København, når der er galapremiere på en film, hvor der bare er lidt, det handler om uvær. Uh. Altså, man tænker nye måder, tænker man værdsigt, nye måder tænker man indslag på. Ja, det er det, der Og det er også det, du skal i dag. Spændende, spændende. Uh, du lyder, som om du ikke ved det, og det gør du sådan set heller ikke. Ideen er, at du skal ud på pladsen nu, og så skal... Altså festivalpladsen, ikke? Festivalen åbner uh, her i aften, i eftermiddag. Ja. Og du skal ud og lave et af de her berømte indslag, ja. hvor vi stiller om, og man siger, ja, jeg står nu her på festivalpladsen. Folk har sovet imod mudderet. Mm. Hvad det nu er, de siger, ja, de der. Ja. Og så skal du ud af ingenting, for der er ikke noget, der udkender. Det kan jeg sige til dig. Der er, der er folk derude, men der er ikke noget journalistisk at komme hjem med. Der er ikke noget. Du går ind i helvede nu. Ud af dette helvede skal du finde øh, et journalistisk indslag, som ikke er der. Okay, spændende. Ja, godt. Ja, men det, øh, hvad så med de to 18 år vi skal finde? Det var den aftale, jeg fik tidligere. Er den droppet, eller? Den aftale, har jeg har ikke hørt noget om. Vi skal have et stykke musik, tror du, ikke? Jo, vi spiller et stykke med musik. Sæt i gang. Blackout Peace og <coughs> Let's get it on. <coughs> jeg tænkte på... Det er kun til, at du hoster, lille fyr. <coughs> Det er jo, at vi her på havnen kan, hvis man er i ballen, ja, ja. eller omegn bare på øen så, ja. så kan man kigge forbi, uh, hvor vi sender direkte, eller midt på havnen, hvor vi er plantet. Uh, hvor man også kan købe levende fisk, kan jeg se. Så har vi altså nu uh, gratis uddeling af popcorn. Ja, det er sådan en lille sæt, der har sat så fast op bag mundhulen. Smager det godt? Ja, ja det er dejligt. Men det er ikke for at tale om mundhuleindretning, vi er her. Det er for at tale om noget ganske andet. Anders, du har researchet en historie. jeg har en uh, historie, som uh, første gang, jeg hørte den, tænkte, det var godt nok mærkeligt. Du tænkte faktisk, jeg tror, da du sagde så mig, det var Ligert Poppers. Det var lige godt Sørens. Ja, som 7-7. På uh, noget, af hedder Samsø skole, som ligger her på øen. Ja. Der skal... Og der 8... skal man nok også lige der være helt opmærksom på de lor fri, ikke? I det, der kommer i friskole. 8. og 9. klasserne, der skal de på cykeltur til Amsterdam. Ja. De skal altså cykle her fra øen, hele vejen ned igennem Tyskland ja. og til Amsterdam. Prøv at høre, da jeg gik i skole, ikke? Ja. der var det sådan noget med det. Tog man til Bornholm eller her til Samsø? Ja, man tog en puster derhen. Det gjorde man. Der var der ikke noget med, at vi skulle op på nogle cykler. Det kunne da godt være at læreren lejede på cykler, men så sagde vi fuck dig. Og så gik vi om bag skud og stod røg. Ikke? Da jeg var dreng, ikke, der var vi sgu lykkelige. Ved, vi fik lov at sidde vi havde så lang til skole. At vi cyklede, hvad der svarer til Amsterdam-turen hver morgen, så vi skulle vi ikke også få ferien ud og cykle. Men det har man valgt her. Vi har Anders. besøg af Sofie, Eva, Anna og uh, Mia. Og Eva, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvem har fundet på ideen at I skal cykle til Amsterdam? Det er vores lærer. Hvad hedder jeres lærer? Peter. Hvad hedder han med Peter? Spanggaard. Hvornår skal I afsted? Spanggi. Det er Den 18. august. Og hvor cykler I helt præcis fra? Altså cykler her fra havnen, cykler I fra hvor cykler I fra? Uh, cykler jeg hjemmefra. Og må jeg spørge, uh, Anna, hvilken rute er der planlagt? Hvilken rute skal I cykle uh, af? Kender I ruten? Nej, vi har fået nogle små punkter, men ellers ikke. Men, hvad er det for nogle punkter, I har fået? Hvad er det for nogle punkter? Først skal vi til Vejle. Og, så skal vi et andet sted længere ned i Danmark, og så gennem Tyskland og så til Holland. Overnatter I så øh, Overnatter i Vejle og længere ned i Jylland? Ja. Det er jo cirka 48 overnatninger, I skal igennem, inden <laughs> I kommer hele vejen til Amsterdam. Ja. Hvor, hvor lang tid kommer det til at tage at cykle derned? Øh, det regner med nu. Og hvor lang tid har jeg i Amsterdam? En dags tid? Tre kvarter. <laughs> tre dage, tror jeg. Ja. Så hvad okay, er der galt i der det her er, billede? Jamen, jamen, er noget <laughs> rigtig galt i det her billede. Det tager en uge at cykle til Amsterdam. Og så har I tre dage dernede, der da Peter, jeres lærer, kom og sagde det her. Eller Spanky, Spanky som vi kalder ham. Spanky, øh, som er jo hans øgenavn, kom og sagde det her. Hvad var jeres første indskydelse? Vi synes, det var fedt fed idé. Okay. Hvad, var, hvad, hvad sagde I, da den første indskydelse kom? Hvad var jeres første indskydelse, da han kom og sagde det her? Jeg synes, det var lidt vildt, at vi skulle søge lige til Amsterdam. Ar der er der ikke nogen i klassen, der sagde, det går da fandme at glemme, kammerat? Nej. Ej, der må have været nogen, der må... Æ, hvem har, I... har I en i klassen, som er den lidt underlige dreng? Den lidt... Øh, øh, ham, der er lidt udenfor. Ham, der, ham, der... Man, man tænker, kan vi vidste, hvad egentlig han tænkte? Har I sådan en... Nu behøves vi ikke nævne nogen navn, fordi han skal jo ikke... Men bare... sådan en har I i alle klasserne. Har I tænkt på, hvad, hvad han har tænkt? Nej, ikke rigtigt. Men han sagde noget, ikke også? Han sagde det samme som hos andre. Han tør ikke, han. Jeg synes, at øh, vi skal spille et stykke musik, og så skal vi grave lidt dybere i det her. Ja, vi skal også spille et stykke musik, og så tager vi det her interview en gang til, hvor de har den mening, som vi vil have, de skal have. Det synes jeg er en god idé. Tak. Tim Kristensen spiller i aften på Samtsø Festivalen, og det gør han, så vidt jeg husker, kl. 22, så det er vel ham, der er aftens hovednavn. Det må man sige, det må man sige. Og her sidder vi med fire piger fra friskolen, som skal på noget af en tur. Anders, vil du tage den igen? Og det er så, øh, kører man her fra den 8. august til Amsterdam, men øh, har nogle pitstop rundt omkring, blandt andet i Vejle, lidt længere nede i Jylland, og så et par gange ned igennem Tyskland. Øh, der en, der sidder og ryster på hovedet. Hvorfor er det ikke rigtigt, det jeg siger? Jo, jo. Så er det så røster bude? men I er imod det her, øh, og, og, og jeg ved ikke hvem. Altså, hvad er det mest i den i denne plan fra Spanky, jæsleje, øh, som I er imod? Ikke I skal derned. Bruger cirka en uge på at cykle derned. Har tre dage i Amsterdam, hvor I skal cykle rundt i Amsterdam. Ja. Men i væk tre uger. Hvad skal I bruge resten af tiden med? Altså, vi skal cykle i. Vi skal rundt i aften, da vi skal rundt i Holland, når vi er der, kommer ned. Normalt, når man tager til Holland, så er der jo en helvedes masse kanaler i Holland, ikke? Så sejler man rundt med både. Holland er slet ikke bygget til at cykle i. Har I ikke overvejet det? Holland er bygget rigtig meget til at cykle i. Der Så altså, det spænke i det? Ja. Kender I det, der hedder altså, Nej. Det er, når man får super ondt i røven, og har nærmest altså store væskendes sår. Det er øh, det cykelrute, der har i øjeblikket Tour de France. Det vil jeg også godt kunne få. Og han har, har, har, har, har spanket på nogen måde. Nævnt, og selv tænkt, det her er sagt med en dårlig idé. Og tænkt, er det ikke klar over, hvad I begge kan komme ud for? Nej, men han har sagt, at vi kan få en spank. Ja, det kan han også. Men det kan han nu også, hvis han kommer ned og fortæller lidt mere om det. idé. Men prøv lige at høre her. Det er en friskole. Det nævnte vi i en ja. Men øh, det, jeg bliver mere med mere bange for, det er, at det er en kristen friskole. Fordi, Hvis jeg siger Christus skole, hvad siger du så næste? Hvad er det næste, næste ord efter Christus skole? Så siger jeg Præcis. Det er det, jeg siger. Er I på nogen måde, og det vil de selvfølgelig bare ikke sige, sige nej til, hvis det var, at I er? Kan I nikke, hvis I er blevet hjernevasket? Kan I det? Der er fire piger, der nikker her. Bare stille og diskret. De nikker. nikker meget, men ja. alligevel ved deres hoved godt have rystet siden. Det er jo hjernevasket. I skal jo flyve hjem. Er det ikke det, Eva? Jo, hvad med cyklerne? Hvorfor cykler hjem? Det vil tage for lang tid. Hvis vi skal have lidt tid nede. Okay, hvad var der galt i den sending der? Det ved jeg ikke, men der er noget galt med interviewet. Kom, vi skal spække hernede. Nej, det skal Nej. vi ikke. Pia, øh, hvis det nu var, at der var nogen, der sad og tænkte, ved du hvad, vi, vi vil godt betale deres flybilletter eller bare en bus, en transport ned, hvor I ikke skal cykle, vil I så sige ja til det? Nej, vi vil hellere, at I betaler vores cykeltasker og cykelshorts. Så man kan altså, hvis man og Også er en del af en bevægelse, en cykelbevægelse, kan man altså. I mange cykeltasker og cykelshorts. Ja. Anders, det kom pludselig radio? op for mig. 15. Og i 15, der, nej, det kan man jo ikke. 15, det hedder det 15 setting. Hvad ja, ja, går det op for dig, Anders. Det går op for mig, vi har lovet at lave glad radio. Og her så vil jeg fire søde piger, som gerne vil ud og cykle lidt. De skal selvfølgelig have lov. Uh, har en rigtig dejlig tur. Uh, undskyld, vi har været hårde. Det var, fordi uh, vi, uh, vi blev angrebet noget som uh, gamle minder. Simpelthen. Der sidder fire piger nu og kigger meget mærkeligt på os yeah. øh, Ved det hvad, hvis der er nogen der sidder og lytter Så vil jeg da godt sige, og de har nogle cykeltager og i nogle cykelbukser Så skal de skrive til os rent yeah. Så vil vi godt øh, sørge for, hvis der er nogen som skulle ligge ind med sådan noget Der vil sponsere denne tur yeah. Eller hvis SAS yeah. indegår sidder og lytter med Og han vil give 15 enkelte til Holland Fordi at billetterne hjem er jo betalt Så yeah. er der også nogen der skal være velkommen til det Så skal de stakkels 8. og 9. klasses piger Her ikke cykle til Amsterdam Hvad vil, sidste spørgsmål Hvad vil Spanky sige, hvis det var, at I kom med, med 15 flybiletter. Vi vil sige, vi cykler alligevel. Ja. Yeah. i skole, ikke? Det her, der er hjernevask. Ja. Men nu er vi uh, igennem. Ja. I er på den anden side. Vi og skal jeg have tror, et par stykker musik. Vi skal spille uh, to plader af træk. Det synes jeg næsten ville være på sin plads. Det er 18 vi tager 18 plader af træk? Vi tager 18 plader af træk oven på det her interview. Erasmus jeg, jeg det. Det er og oh, In The Shadows. Uh, vi har fået et flere kommentarer på på mailen, cykel eller på vores fantastiske cykelindslag. Ja. Med fire piger, som tydeligvis som er, er, øh, væk er væk nu. Og skræmt. Så vi, kan ikke, vi skal ikke sige noget grimt om dem, når nej, de er gået. Det lærte jeg også i går. Det skal man heller ikke. gøre. Man, man skal nej, ikke svine nogen gæster til, når de er gået. For så står der fire rockere ude foran ens dør, når man vågner næste morgen. Ja, men vi har også skræmt den nok, mens vi var med dem i radioen. Men det, vi har fået mail om, er jo, at der er en ung mand, der regner ud. Der er 750 km eller 760 km til Amsterdam. Og hvor meget er det om dagen, hvis man kører en uge. Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke regne ud. Det er langt. Det er, hvad det er. Det er sindssygt langt. 110 får jeg at i mit øre nu. Uh, uh, er km. kilometer om dagen? Jeg tænker hvor meget, oh, er det hvis de skal time? stoppe i Vejle, hvis de nu er smart så så. Hvis man kører de... 20 km i timen på 20 mere gør man ikke, når man går i ordene. Kører de så ind ved kører de ind ved truckstoppet i Vejle, der er det store transport. Det er 60 timer om dagen, har jeg lige regnet ud. Så skal man køre cykel 60 timer om dagen for at kunne nå det? Kenneth Kødhode, du er med på vores telefonen. Det er blevet. Vi skal i gang med et fantastisk øh, journalistisk indslag. For det er altid sådan, at der er festivaler, når der sker store begivenheder i lokalsamfundet. Ja. Så øh, sender TV-avisen i primært også øh, været folkene. Altså TV2-været plejer at være øh, på hvilken som helst åndsforladt mark et eller andet sted. Bare der er, er noget værd, eller der er noget andet spændende, som interesserer Peter Tanner privat, så er han derude. Og øh, hvor er du nu? Jeg står på campingområdet, i campingområdet. Ved Sådan. Kan du fortælle os, hvad der sker derude? Ja. Hvad ser du omkring der? Jeg ser campingvogne, som står tæt. Teltene ligger på række. De første tidlige morgenfriske af de 5.500 gæster er på vej ned til bad 10 kroner. Så de er klar til festivalens åbning her kl. 5 i eftermiddag. Er der meget mudder? Nej, det er der faktisk ikke. Der er græs her i camping, teltområdet. Der er lagt sand ind på pladsen, der, hvor der er så mudder. Og så har de også slamsure, som kan fjerne det værste mudder, i det tilfælde, at det skulle blive ved med at regne. Er der flis? Nej, ikke noget flis. Der er sand i stedet for. Det er det, der løser problemet. Øh, Hvordan kommer jeg... vi så videre herfra egentlig nu? Jamen, jeg Åh, ja, åh, ja, åh, ja. Rolig, roligt. Rå på. Rå på. Rå på. Ja. Ja, Solen, solen skætter ifølge præstetagsmand Morten fra en sky Mit øje. Ser lidt overskyde. Men... Og i ved, når der kommer de her TV2-indslag, der skal være sådan en lille højtjoke eller det noget, Det kan godt, dog, det kører godt. Øh, mit øje siger at jeg har lidt overskyet, men musikken i aften får nok morgensolen til at skinne i øjnene på de 5.500 festivaldeltagere, når de ser deres store idoler, Læv? Sim Christensen og, og der. for ikke at glemme Peter og de andre kopier. Vi havde ellers aftalt, at vi ikke nævnte der her i programmet. Undskyld. Skal jeg tage den forfra? Ja, tak. Deposited. Ej, ikke, ikke helt det <stimulus> med øjet. No, jeg gider ikke, hvad jeg høre med hans øje, der snakker. Vi kan tage den fra lige efter øjet. Mit øje... Åh, nej, det var det, vi sige. Musikken i aften får nok solen til at i øjnene på de 5500 festivalgæster, når de ser deres idoler, Tim Christensen og Peter og de andre kopier. Tak skal du have, Kenneth K. Kødhovedet, undskyld. Jeg har forberedt noget af den lille Peter tannef for tjok Kan vi tage den efter nu? vi kan have vi ligger ikke som sild i en tønde her på festivalpladsen, men på ræd og række, som en mark af de fineste samsøge kartofler. Linkin Park oh Breaking the Habits. Ja, det betyder jo også at bryde med en gammel vane, og det bør vi vel også gøre nu. Ja. Øh, vi strammer op ja. og siger, at øh, man kan stadig kan nå at få popcorn. Det er sidste omgang af popcornsmaskinen, som har stået hernede siden kl. 9. Popcorn er morgenmaden, øh, når der vi er i et festivalområde. Ja. Og faktisk har faktisk hørt, der er en popcornmaskine, men der er fire familier, der bestyrer den. Ja, det er der er rigtig, rigtig gode penge i popcorn. Ja, men der står altså også 68 mennesker, og det er de, de fire øh, familier i alt samlet rundt om den her maskine. Og det er en helt almindelig popcornmaskine, der er ikke særlig stor. Arne, så du klarer over, at man kan købe noget til popcornsskinen, noget smør, som booster salget med op til 60%, fordi det lugter ekstra meget af popcorn. Men det smager bare ikke så godt. Mm, smør popcorn, mm, gør mm, Men det dufter. Jeg glæder mig til, at uh, Kenneth K. Kenneth K. Han øhm, er igennem i radioen efter Petrænyderne, med endnu et dejligt indslag, og ala TV2-været, når vi vender tilbage, hvor vi også skal starte vores lokal quiz. Men nu skal vi have Petrænyder med Søren Ørsted. Klokken er 10. Vi er tre. Danmarks Radio præsenterer stolt. Live fra Samsø. De sprøde heste. Radio med Vrindski. Anders Lund Madsen. Og Anders Breinhold er... De sprøde heste. Vi sender direkte fra... Ja, det hedder ikke Ballen. Ja. Der er kommet rigtig mange mails på, at vi udtaler også Samsø forkert. Det hedder Samsø, og det hedder Ballen Havn. Og det er altså Ballen Havn, at vi sender fra i dag. Og øh, vi er lige ved siden af det, der hedder øh, restaurant. Anders, hvis du går Dogmen. længere den retning, så går du ind bag en polo. Jeg går så. ind en polo nu, ja. fordi jamen, jeg går ud på havnen for at sige, øh, beskrive stedet lidt, ikke? Mm. Øh, Og det fremler med både her. Der er rigtig mange løssejlere, men der er satme også mange fiskere i denne havn. Jeg ved ikke om det er, fordi det er fiskerisiden af havnen, jeg står på, og løssejlerne holder til i den anden ende af havnen. Det kunne det være. Det er en meget, meget lille havn, men den er også øh, meget, meget, meget hyggelig til gengæld, ikke? Over på den anden side af havnen, der ligger der øh, røgeriet. Ja. Og, øh, det er måske Danmarks absolut bedste fiskefrikadeller, man kan få derovre. Er det det? Med hjemmerør og remoulade. Nå, ja, så, kommer, så har du fået fiskefrikadeller for at sige det. Ja, så er der gratis frokost i dag. Mm. Ude på festivalpladsen, som ligger cirka 3 km væk fra os, ja. der står Kenneth K. K for Kødhovedet. Er Nej. du med os, Kenneth? Nej. Det er han ikke, finder vi så ud af. Jeg kan mærke, at den her times radio bliver rigtig god. Ja, det gør den. Og øh, det Kenneth øh, nåede at sige, inden han forsvandt, var jo, at han havde en, en god historie. Han havde simpelthen journalistisk historie til os. Må jeg høre øh, fra København? Får vi Kenneth med nu? Kenneth er ikke klar med en journalistisk historie. Nu får jeg ved. mit øre. Vi tager en plade om et øjeblik. Han så tæt på at ikke at være kødet og så, så er han det igen. Så er Kenneth klar. Maria og øh, et nørger, lad det der, lad der der, der kender det er igen med andre store rets. I, ja. Kenneth? Ja. Du har en journalistisk historie. Jamen det er fordi at det der Peter Tannet-koncept, der er så altså ikke sådan at nemt at arbejde. Nej. Det Nej. det havde det er jo ikke, og det var jo heller ikke for at, og Hvis der, det var nemt så det jo ikke Peter tannet Der er ikke nogen der må tro at vi gør det her for at svine Peter Tannet til. Nej, tvert Vi gør det så man får at vise, hvor svært det er for om at lave øh, til Præcis, to det til to værre. Så jeg har prøvet at tage det lidt mere hvad skal man sige, almindelige journalistiske briller på. Ja, okay. Og øh, jeg har en, en, jeg synes, det er lidt lille journalistisk godved. Okay. Ja. har er ingen hjemvandfolk. Det er da utroligt. Hvem styrer så trafikken? Se, derfor, til det formål, og for at få det spørgsmål, har jeg øh, taget kontakt til en mand fra bestyrelsen, pressetagsmanden Morten. Morten, hvor er hjemmeværende? Jamen, øh, de er i hvert fald ikke her. Vi befinder sig vel et eller andet sted på øen. Det er også det, vi går ud fra. Hvorfor har I som festival frasagt jer den ekspertise, som hjemmeværnet besidder? Blandt andet til trafikopvikling. Jamen, nu ligger det sådan, at vi har jo ikke så store trafikale problemer herude. Og der øh, er vi heldigvis en masse frivillige medhjælpere, der gør et godt stykke arbejde med at gå vagt og sørge for, at øh, Ar, det kan vi kommer Kenneth. de rette steder hen og holder vagt rundt omkring området. Kenneth, det kan, ja. vi, det kan vi ikke bruge til noget. Hvorfor er hjemmeværnet der ikke? Jamen, hvad er der sket? Hvorfor er jeg og ikke? Hvad er der sket? Jamen, øh, jeg tror ikke allerede rigtigt, det har været helt sådan... Øh, øh, vi har haft så mange problemer, vi har haft brug for at have hjemmeværende løbende herude. Kenneth, og Kenneth. Vi er næsten ikke klaret det selv. Tag, ham, tag fat om begge hans arm, kig ham ind i øjnene øh, et par sekunder, og så sig... Hvad er der sket med jer og hjemmeværende? Jeg får at vide hjemmefra, jeg skal kigge dig i øjnene. Du skal, du, det, der er ikke noget andet i det, end jeg skal stille dig et spørgsmål. Hvad er betaljen? Hvad er der sket mellem jer og hjemmeværende? Ja, altså jeg må ærligt indrømme, at øh, den helt sande historie kender jeg ikke. Men det er noget med, at det var umuligt at se i deres klamotplasedragter. Så, øh, så vi kunne simpelthen ikke... Øh, vi blev simpelthen nødt til at have dem til at trække i nogle øh, tydeligere dragter, så vi bedre kunne se dem. Men øh, det ville vi ikke være med til, tror jeg, faktisk. Ja, tak. Og tættere kommer vi nok ikke på et svar. Her fra Samsøfestivalen, Festivalen. Danmark, Henne K, Danmarks Radio, Festivalpladsen. Det er hovedet, jeg står på for øvrigt. Der er selv lige her ved siden af. Musik. Beth hats og leave the light on. Det er sgu et dejligt nummer. Altså. Mm. Jeg synes vi skal sige tak til de uh, fire familier. Det er så kun den ene af dem der er her i dag, tror jeg. Uh, halvanden familie, som uh, lidt senere og resten af festivalen, uh, altså på Samsø festivalen. Ja, sælge ud over festivalpladsen. Ja. ja, tak. Vi har en konkurrence, og det er på tide at vi giver dig chancen for at deltage i konkurrencen. Du skal ringe til os 70 3 20. Ja. 70 3 20. Mikael, vores gode kollega, ja. sidder klar til at svare opkald. Ja. Det er jo kvisten, øh, der hedder lokalmesterkvisten. Ja, hvor man skal kunne øh, svare spørgsmål omkring samsøg, og derved vinde et ophold, i vi på. Yes. Vi øh, har en skårsningsfejr, øh, som er gået videre fra i går, ja. som øh, gårsdagens lokalmester. Fra Fjellerup, som jeg husker. Hvis han svarer forkert på bare så meget som et af de seks spørgsmål, som øh, er i puljen i dag, så rører han tømme. ud, og så kan det være dig, der øh, kan være med i kvisten. Ja, det er dig, vi taler til. Altså dig, der sidder ude og lytter til radio nu. Og det, vi spiller om, det er jo et ophold et forlænget weekendsophold i Svendborg ja. i næste uge, for der hvor sender man, vi nemlig fra. Hvor man fra Danmarks Radio side har sagt, det skal ikke bare være et ophold, det skal ikke bare være en seng. Næ, vi har også morgenmad med. Ja, det har vi nemlig. 70-3x20-ring yep. til Lokalministerkvissen nu. Og vi kan måske i samme moment fortælle, moment. at vi jo øh, tager til Svendborg. Efter Svendborg tager vi til Skagen. Så tager vi til Skanderborg. Og så tager vi til Skanderborg. Og der er mange, der spørger, hvor er Signe Lindqvist henne? Signe, som jo er øh, det tredje jul, det kvindelige islet i programmet. Ja, Hjernen bag. Faktisk. Signe holder ferie, ja. og hun kommer øh, tilbage til programmet, når vi er i Skagen. Mm. For der holder du ferie, ikke? Ja. ja det er det ikke korrekt? Det er fuldstændig korrekt. Kan du overtales til at blive lidt nu mere? Æh, sprød og lækker, vil jeg være. Det kunne du ikke. Jeg har bare det, jeg, jeg henholder mig nu til sindagtige svar, uden nogen enig mening. 70, 3x20, ring til lokalmesterkvissen. Høbsen, høbsen, høbsen. Sabia og Brilliant Sky. Sabia, de kommer med et album i slutningen af august måned. Og den her, sjov nok, er første single fra. Kenneth K., han er i øjeblikket på vej tilbage fra festivalpladsen og her til Ballenhavn, hvor vi sidder. Ja. Og øh, han er vores kørende reporter. Ja, og han har ikke noget kørekort. Det er bare det, der er, er et lille problem. Og vi øh, har en, øh, et par mand på redaktion, som så skal ligge og hente og bringe ham. Samtidig med, at de skal tage telefoner. Det svarer er, er til, at han en olympisk svømmer uden arme. Egentlig ja. Men det er jo også meget godt billede af, Kenneth. Der er en fyr, som har skrevet til os her. Ja. at øh, her på øen, og det ved jeg godt, hvor er henne, det er rent faktisk i Brøndby, lidt uden for øh, Brundby der ligger der en put-and-take-fiskedam. Ja, og det er jo sådan et sted, hvor man putter fisk i og fanger dem igen. Ja, og så kommer folk og betaler penge for det. Og øh, lad os da bruge Mortens egne ord. Ja. Han var nemlig derude, Morten Vjøjdemand. Han jo følgende. Forestil jer 20 familier, der har puttet penge i en kuvert, for at få et fisketegn i en put-and-take-fiskedam, hvorefter de så står en helt eftermiddag og kaster linen i et vandhul, uden at fange noget. Vi troede, at Take havde noget med fiskeri at gøre, og ikke mindst også noget med fisk. Mm. Men vi forestiller os, at en snu bundemand, der kommer og tømmer pengekassen dagligt, efter folk har puttet penge i bøtten, tjener rigtig mange penge, men han smider ikke nogen fisk i. Mm. Jeg ved, at der bliver smidt fisk i derude. Det du ved er, det? Ja, med 100% sikker. Jeg har været ude at fange fisk, og det er faktisk et udmærket sted. Ah. Men det kan da godt være, at øh, der er blevet fanget så mange fisk i okay. denne uge, ja. at den simpelthen er ved at være tom. Ja, der skal jo være et forhold mellem Put Take. Vil det være en mulighed ja. at sende vores øh, førende rapporter, kende kødhuddet ud. Svømmeren uden arme. Ja, det skal være en god det? idé ja, og, øh, ud og fange og se, hvad der er. Og vi? ikke mindst tale med nogle mennesker. Vi sender vores øh, rullende rapporter, som det jo hedder, direkte til øh, Put Take Fiskedammen. Ja. Og så er det jo også nu, det strammer til med øh, konkurrencen. Yes, om et øjeblik, der starter vi lokalmesterkvisten Joghurt, han spiller på lørdag på festivalen. Og her spiller han hans nye single der hedder Det kunne have været dig. Thomas, velkommen til programmet. Tak for det. Thomas, du er vores lokalmester fra i går. Det er rigtigt. Du er Skovstensfejrer. Også det er. Ja. Bor i Fjellerup. Ja, det er rigtigt. Og i dag så skulle vi finde noget interessant info om dig, lige få præsentere dig. Så viser det sig at du også er brandmand. Det er rigtigt. Ja. Du er deltidsbrandmand i, hvad hedder det så? Det er også Fjellerup. Fjellerup brandvæsen, brandvæsen, hedder det det? Nej, Nørdjurs Kommune. Nørjurs brandvæsen, det så det? Ja. Hvor mange udrykninger har i mod? Vi har mellem 37. Det er ikke meget, er det det? Nej, det er det ikke. Vi er fordi, vi er en hjælpestation til Græneå Kommune. Og, og de bor jo ikke så tit? Nej, fordi vores område er ikke så stort. Okay. Øh, Tørns, var, var du oppe til branden i Nordsjø -akvariet? Nej, det var jeg godt nok ikke. Det var altså en af de store, ikke? Jo, men vi havde Mejlgaard Slot. Åh, oh. hvad var hva det for et slot? Det, øh, det ligger imellem øh, og på op, Der ligger et slot, det hedder Mejlgaard Slot. Okay, og det er stort? Ja, det er det. Og hvor startede branden i Majdegård Slot? Det startede i en lejlighed. Åh, oh, åh. Oh. Og, og, og, og udbrændte Nej, det går ikke. ikke blive reddet en del af det. Men det Sådan skal noget, det være. meget vi. Thomas, øh, vi skal lige sige goddag til Gitte. Hej, Gitte. Nej. Du ved jo godt, hvad lejen her går ud på. Hvis det er, at Thomas, han svarer forkert på bare så meget som et eneste spørgsmål, ja. så har du chancen, ikke? Jo. Så er det din chance ja. for at komme til Svendborg. Hvor er et eller andet, er du, det? Jo mor. Og du ved ja. noget, ved du noget om øh, om, om Samsø? Nej. <laughs> Godt. Ja, det, det sagde, du der du tølger reng der, det gør jeg da. <laughs> Jamen, uh, Gitte, du hvad? vi skal lige høre om Thomas ved noget om Samsø, for det her er spørgsmål nummer et. Jeg kommer her. Onsdag i denne uge havde vi besøg af Hein Nissen, som var kunstner, blev han stadig. Hvad var prisen for det vikingemaleri, han blev bestilt til at lave af kronprinseparret? Altså, det var ikke dem der bestilte, det var det maleriet. Var, inspireret af, var det A, 150.000 kroner eller var det B, 65.000 kroner A. Thomas, du siger A? Ja. ja. Det er ikke rigtigt, Thomas. Ah. Nej, det er for altså... helvede, Thomas, ikke? Thomas. Ej, det... det, vi sagde i programmet i går. Vi havde et indslag for omkring tre timer. Og det, men det er også fordi, der har du siddet i telefonen og ventet på at komme igennem, og så har du ikke hørt det. Jamen, det... Det er... jeg er ude fra i Skorvsten, ikke? Jeg passer mit arbejde. Oh. Thomas, kan du have det godt og god sommer? Jeg vil hilse, jeg vil hilse alle mine brandmænd. <laughs> Jamen, alle, alle brandmænd i hele verden har med fået en hilsen. Nej, i Fjellup. I også helt Fjellup. Ja. Det er godt. Ha' det godt, Thomas. Ikke? God sommer. Hej. Hej. Giv det. er du i noget brandvæsen? Nej, jeg arbejder i TDC. Nå, hvad laver du i TDC? Jamen, jeg sidder ved vores øh, omstillingsbord. Nå, så du er ikke noget med nummeroplysninger at gøre? Nej, det har jeg ikke gjort engang. Fordi er det ikke noget med, når du sidder til familiesamkomst, og så siger folk til dig, når du arbejder i TC, og så skal de lige klage over mobildækning et eller andet sted i Danmark, eller nummeroplysningens ventetid? Nå, det er så voldsomt, det er det ikke. Nå. Det er ikke så voldsomt de kan. De, de er måske frisk. der. Og ved du Anders, vi kunne lære noget af Gittes positive holdning til tilværelsen. Ja. Jamen, øh, vi er positive, der. Jeg kan ikke forstå, hvorfor folk opfatter det, som om vi ikke er. Vi har fået Nej, det, Gitte, er kun, fordi vi har fået en del øh, øh, kritiske mails om vores øh, forhold til hjemmeværende. det er, vi har et glimrende forhold til hjemmeværende. Det er der ikke har et godt forhold til os. Men, okay. og, og, og vi vil bare prøve at smøre glas ud over kagen, Det er det nu ligge. Vi skal have konkurrence. Ja. Gitte, det rigtige svar var altså ikke 150.000. Hvad var det så? 150.000. Det er fuldstændig rigtigt. Her er spørgsmål ja. nummer to. Ja. Hvor mange gange om ugen bliver kanonerne normalt fyret af på Ballenhavn? Er det A én gang, eller er det B to gange? En gang. Er det dit endelige svar, Gitte? Mm, nej, to gange. Er det så dit endelige svar? Ja. Godt, for det var også det rigtige svar. Det, det. <laughs> Gitte, vi spiller lige et stykke musik, for at I får øh, holdt stemningen, skulle jeg til sige spændingen og stemningen. Ja. Og så øh, skal du svare rigtigt på spørgsmål nummer tre om et øjeblik, forhåbentlig. Og jeg kan sige, det handler om fyretræer. Det handler om fyretræer. Ja. Godt. Maroon 5 og et nummer, der hedder She Will Be Loved. det du stadig med os, ikke? Jo. Hvor gammel er du, Gitte? Må jeg spørge om det? er 36. Du er 36. Du er jo Åben Rå. Ja. Har du ferie? Nej, ikke endnu. Har du ferie næste uge? Ja. Så kan du redde dig et, ø, ophold, et dejligt ophold i Svendborg. Ja, hvis jeg ikke svarer forkert. Har du nogensinde været i Svendborg? Ja. Er det en dejlig by, for jeg har ikke været der? Jamen, det, det, det er det da. Men altså, det, det har været sådan lige at, at køre igennem. Ellers har jeg ikke sådan været inde og, og besøge byen der. Gitte, vi skal have spørgsmål nummer tre. Ja. Kommer her. På et finder man en stor labyrint lavet af fyretræer. Man får udleveret en række spørgsmål og skal finde vej via det rigtige svar. En af, af disse stifinder stammer øh, fra krønningen, altså spørgsmålene fra krønningen, og spørgsmålet lyder sådan her. Ingeniør Meier er Kari Holgards gode ven. Hvad er han? Er han A. Katolik eller B. Jøde? Hallo, B. B? Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Udslidt rigtigt. Udsælpigt. Og så sidderast drægtet lidt at sidde det er et spørgsmål om samsøget her. Ja, men det er jo så altså, den her labyrint, som er, er lavet af, af, ja, af fyretræer, hvor man så går rundt, og der øh, har man så valgt temaet, det, hvad du var der oppe i går, Anders. Jeg var med din der gå, det er en fantastisk labyrint. Ja, men fortæl lige, Hverdens hvad det spørgsmål, spørgsmål. Jeg havde et tema om om om, om, om noget med Harry Potter. Mm. Og man kunne så også, at der er en tema. der var så også krøllen. Jeg har ikke set krøllen. Der gik jeg lidt galt. Men der var så en der, og der var også der var, et, der var et tema om alt. Der var også et tema om myre. Kille, vi skal have øh, det øh, fjerde spørgsmål. Kommer her. I sidste uge, hvor vi sendte fra Bornholm og havde et indslag, der hed Katterys. Det er sådan en sætning, der mangler en anden halv Det er lige meget. Nu sidder vi i Ballenhavn. Er der et røgeri her? A. Ja. B. Nej. A. Du siger A? Det er rigtigt, for jeg har lige snakket om det, Gilde der er to spørgsmål tilbage. Svarer du rigtigt på de to, så har du vundet en dejlig, dejlig p pakke og går videre som dagens lokalmester til afslutningskvidsen i morgen. Det var en slags finale. Og det kommer her. Programmet Monkey Business sender også her fra Samsø. Bare på et lidt senere tidspunkt af dagen. Men hvad hedder de to værter? Hedder de A, Hans og Lars? Eller hedder de B, Adam og Mads? B. Det er også rigtigt. De hedder nemlig Adam Duvohal og Mads Vandsø det sidste spørgsmål. Nu bliver det spændende. Det handler om Samsø festivalen. Godt, og det kommer i hvilke af disse bands spiller ikke på dette års Samsø festival? Er det A, City Dada eller er det B, Michael Learns to Rock? Og det er hvem, der ikke spiller af disse to orkestre. Ja, Gitte, det betyder, at øh, det er en fanfare. Det betyder, at du har vundet, du. Ja, det er en, en auditiv øh, festeholdelse af, at du har vundet. Nå, no, okay. Jamen, så Gitte, så det, der sker nu, det er, at øh, du er med med posten, snarest muligt modtager en P3-pakke. Det er ja. en p t shirt det er en P3-nøglering, sådan en key hanger, og så er det CD'en P3's uundgåelige, med en masse dejlige numre på, som har været P3's Uundgålige her på P3. Ja, yep. det kommer oh, wow. en gang i november. Og Gitte, så ringer ved op i morgen formiddag. Skal du på arbejde der? Ja, det skal jeg. Ja. Men øh, er der mulighed for, at du lige kan holde fri på et tidspunkt? Jo, det, det må jeg se, at jeg kan... Som det ligger i en af mine pauser, det må vi da håbe i hvert fald. Oh, ja, men det jeg sørger vi for det, så ringer vi til Dyrmose, og så skal det nok ja. lade sig gøre. <laughs> Gitte, kan du have en fortsat god dag? Jo, tak skal du have. Vi snakkes. Ja, det gør vi. Farveler. Jot, hej. Hey. Moin, som man jo siger, skønner Ja, ja moin. Du lytter lige nu til de sprøget heste på B3. Sids og sist er smadet numb. Det er Comfortably. Det er svært at sige. det hurtigt mange gange. Comfortably. Comfortably. Comfortably. Comfortably. Comfortably. Comfortably. Comfortably. Comfortably. Der er en lytter, der har skrevet til os på frinssnabelag.dr.dk. Han hedder Jens. Vi skal nok ikke uh, sige hans efternavn, fordi så finder hans kæreste ud af, hvad der skal ske. Men han er ved at lave en overraskelse til Tina, Og han spørger, hvad han skal overraske hende med. Per i Amarone eller Henbær i Chardonnay? Øh, det er jo oplagt. Hen Hjemmorgen. Ja, yes. Kenny K., du er jo vores øh, rullende reporter uden kørekort. Og øh, det gik sgu meget ud ude på den der plads der. Det synes jeg da. Det synes jeg gik meget ud ude på festivalpladsen. Vi har fået en mail fra en, der Morten. Han skriver, at han øh, har nogle venner, faktisk 20 familier, det er alligevel også mange venner, har stået øh, ved Putten tæk søen her på øen. Som jeg ved, der bliver smidt vis af fisk i. Men øh, de har ikke fanget noget derude. De har følt sig lidt til grin. Mm. Det er jo en journalistisk opgave. Det må vi så nærmere på. Ja, fordi og det, der kvalificerer sin journalistiske opgave, det er, når man kan sige, hvad er der vejen? Hvad foregår der her? Der er nogle spørgsmål, der mælder sig. Jep. Mit spørgsmål til jer, det er, hvilken, hvilken journalistisk vinkel skal vi lægge på det her? Er der, er der en udfordring ligesom sidst? Skal det være Peter Teneff-konceptet, eller har I noget nyttigt om til mig? Jeg synes bare, at du skal gøre det, som du nu synes, du skulle gøre det. Mm -hmm. Selvfølgelig, det er det. de mange DR-kurser, der er blevet betalt for et løb. Ja, det er rigtigt. så, øh, skal du ikke ringe efter Skipper's Taxa? Ligesom Pocahontas, kan du huske den se meget centrale scene i Pocahontas' hvor hun der ned ad åen, og så om hun, skal hun tage den blide flod, eller skal hun tage den, hvor det strømmer virkelig? Og så så synger hun sang, og så der det man ved det godt indeni. Og det er også det du nu, du skal kigge ind i dig selv, og skal du sige, skal du tage den blide flod, eller skal du tage den, hvor det er virkelig bruges? Hvilken tager du? Ja, og skal du have vaskbjørnen med? Dette og mange andre spørgsmål, vil vi undlade at kræve svar på i stedet for at bede Skipper's Taxa om lynhurtigt at komme her og hente. Net. Ringer du til skibet med det samme? Så kan vi sige, at øh, lidt senere i programmet, der får vi besøg ja. af en mand, som ved alt, hvad der foregår her på øen. Han er journalist på Samsø Posten. Yeah. Det er en daglig avis, som udkommer ja, her. Han hedder John. Og øh, han ved da vel nok lige, hvad der rører sig i lokalområdet øh, PT. Ja. Og så øh, skal vi... Han hedder Jørgen. Han burde hedde John. Han hedder Jørgen og er journalist på øh, Samsø Posten. Okay. Og øh, så skal vi også lave en vokspop på et tidspunkt. Ja, du skal genere flere børn. Det ja, er korrekt. Men nu Og så vi... skal vi også have Katte Toffles. Det store indslag, hvor vi altså går i gang med at se, om vi kan bruge kartofler til andet end bare at spise dem. Det var Radiohead. Øh, min gamle ven, Anders, er gået på lokum. Han kommer ikke tilbage. Der kravler en målerlav langsomt, men sikkert op af min kaffekop. Temperaturen er nede i de 1 decimale tængester, og kl. 11. Danmarks Radio præsenterer stolt. Live fra Samsø. De sprøde heste. Radioen med Vrindski. Anders Lund Madsen. Og Anders Breinhold er... Heste. Hvis man skal til Samsø, og man ikke har bestilt en færgebillet, mm. så kommer man ikke til Samsø. Fordi det er sådan, at øh, færgerne er nærmest overbooket mm. på grund af festivalen. Vi ved, at øh, festivalen har booket mange af pladserne. Det er jo for, at øh, musikerne kan komme over og spille. Og i aften, der vil, øh, så skal Tim Christensen spille. Ja. Yeah. Det bliver en dejlig koncert, tror jeg. Øh, I morgen skal To West, blandt andet spille. Ja. Og Jogern skal spille. Ja. Monopol skal spille i løbet ja. af weekenden. Og mange, mange andre Ej, ja, ja, ja. Det bliver en dejlig festival. Ja. Festivalgængerne, de øh, kommer faktisk forbi her. Ja. Ved vores øh, vej, cirka 3 km længere ud af vejen, der ligger selve festivalpladsen. Festivalpladsen, ja. Og jeg prøvede for et par år siden at gå hele vejen herfra og op i den anden ende af øen. Nå. fordi taxasituationen er også meget svær ja. Men øh, der er altså hævet to biler ind som sommertaxa, er det korrekt? Det er fuldstændig korrekt. Øh, I hvert fald den ene fra Fugr, jeg ved ikke hvor den anden er fra, om den også er fra Fugr. Det tror jeg ikke, natten, Den hedder vi bare Samsøs Sommertaxa, tror jeg. Og faktisk i sådan en vogn, eller den ene vogn, som Samsøs sommertaks som har, har taget, som er <laughs> der sidder uh, Kenneth K. i øjeblikket. Vores uh, rullende reporter er på vej ud til uh, den lokale Put Take-sø. Ja. Yeah. Fordi at, uh, der er noget i derude. Vi ved ikke, hvad det er. Det bliver en journalistisk vinkling af historien, han skal i gang med. Så har vi også Jørgen på vej hernede. Ja, Jørgen er kan jeg se. Jørgen, Jørgen han er... Uh, den lokale journalist for Samsø Posten, som er det lokale blad, som man ikke kan leve uden, hvis man, hvis man bor over. Det er der, hvor stort og småt det står, man kan finde annoncer. Det er en ikke en ganske almindelig avis, som kun handler om historie her. Er du klar over, at man kan lege Lichtenstein? Nej, det er ikke klar over. Man kan lege Liechtenstein, øh, hvis, du, hvis du har sådan en konference, du skal præsentere et nyt produkt eller noget, så kan du øh, gå ind nu på nettet og lege Lichtenstein øh, i en weekend. Hvad fanden koster pig. det? Vil de ikke, det vil de ikke skrive for det. Man kan gå ind det hedder rentavillage.com Rentavillage.com, ja. Øh, og det er noget nyt, de har fra i år, at man kan gå ind og lege selve Liechtenstein. Der er seks landsbyer i Liechtenstein. Der er koncerthus, der er slotte, der er det hele. Og det er top-ideen til folk, der ikke... Hvad skal vi gøre? Hvad skal ja. gøre? vi gøre? Har, vi har for eksempel TTC, ikke vi har præsenteret alt, vi har haft køle har inde og alt det der. Ikke? Hvad kan vi finde på til næste år? Så leger man et land. Til gengæld, ikke? Mm. Så har, har jeg læst det ekstrabladet, at øh, der er en 46-årig mand fra Frederiks værk, som er blevet anholdt, fordi han har overfaldet en 13-årig pige. Pigen her, hun øh, sammen med en anden gruppe unge, kaster æbler på hans vindue, ikke? Ja. Så er manden her i huset, han bliver så voldsomt og løber, voldsomt, og løber efter de unge, for så fatter en 13-årig pige, ikke? Ja. Og så øh, tager en af beboerne her fat i hende om halsen, og slår hende flere gange i hovedet med et boldtræ. træ det Og smider hende derefter ind i en tornebusk gang altså hvis det her, det havde været for 20 år siden, da ja. jeg havde lavede Drengestreger, ikke? Ja. Ja. så øh, skulle vi være blevet slået ihjel. Hvis, det her, det er noget, hvis man bliver straffet for at kaste med æbler mod et vindue på den måde, ja. hvad vil man så ikke? Hvad, hvad straffen havde været, hvis man stod og tissede på gulvet på Toftøjskole i Ølstykket, sent om aftenen, inden Møller oppedellen, han kom opdaget det. Har du gjort det? Nej, nej, det var en, en situation. selvfølgelig har jeg ikke det. Jeg ja, så ville vi sprunget i luften med en atombombe. Godt, så gik tiden med det. Jeg synes, vi skal spille noget musik. For 411 og on my knees. Du lytter til de sprøde heste, vi sender øh, ja, for anden sidste dag her fra Samsø. Vi sender nemlig fra øh, Svendborg i næste uge. Mm -hmm. Og øh, er der en ting, vi gør, når vi øh, ankommer, det gør vi også på Bornholm. Ja. køber vi øh, den lokale avis. Korrekt. For der finder man øh, mange gode historier. Og øh, her på øen er der en avis, som godt kan siges, er en af de mindste aviser i landet. Det er Samsøposten. posten det er det ikke rigtigt, Jørgen? Jo, det er fuldstændig rigtigt hvad er opladet på Samsøposten? Den er cirka 3000 om dagen. Og ja, der er 4200 indbygger her, ikke? Ja, men så ud af de 3000 der ryger de 1000 aviser uden for øen til Jylland, Sjælland, Fyn og deromkring. Så det vil sige, at det ikke er ikke alle der læser Samsøposten, selvom de bor på Samsø. Muligvis ikke, nej. Det lyder da lidt mærkeligt. Ja. Du skal øh, som som journalist på på Samsung Posten noget øh, senere i dag. Hvad er det, hvad er det du skal? Have? Jamen, jeg er på vej ud på festivalpladsen. Der er en fanisering nu her halv 12. Og hvad er, hvad er det for en fanisering? Det er en af dem, der har været med på festivalen lige siden den startede ind. Kaka. Kaka? Hun, øh, hun holder en øh, fanisering over hendes malerier. Samtidig med, at øh, de indviger øh, et nyt steakhouse som festivalen st selv står for. Da jeg var lignelig, ja. der havde der lavet meget med dem på vejen. Så var der nogen på vejen, vi ikke leget så meget med. Det var Torben og Flemming. Og det gjorde vi ikke, fordi Flemming, når han skulle hjem og besøge, så sagde han, at han skulle hjem og lave kaka. Så det er jo det, at være kunstner, der De åbnede simpelthen et nyt bøfhus ude på festivalen. Er det et bøfhus, som vi kun er under festivalen, eller er det et helt års bøfhus? Det er kun et festivals bøfhus, steakhouse. Men er, er, er det en god historie, hun? Nej, det er en nyhed. Mm. Det er en nyhed. Så kvaliteten af historien, den skal vi ikke komme nærmere ind på. Det er, det er en nyhed, du bringer. Ja. Grunden til, at vi er derinde her, det er jo, at øh, vi har ikke rigtig kunne opsnuse de store historier. Vi ved, at der er problemer med et lægehus over. Der er kun én læge, de andre læger har sagt op, så vi kan forstå. Så den læge, der er nu, han øh, har hævet en ven over, som heldigvis også er læge, som så behandler folk. Er det ikke nogen korrekt? Det er fuldstændig korrekt, ja. Han hævder vel læge. Er det uh, lægehistorien, der som ligesom har været den, som uh, har været den toneangivende her i, i sommeren og foråret? Ja, det er de sidste 14 dage. Mm. Uh, det kom uh, lidt pludseligt, en uge før, uh, at de ville stoppe de to læger der, der kom der bare besked om, at, at nu stoppede det. Og det uh, kom jo som en overraskelse for de fleste. Men ja, der er vel også en understrøm af historier, der ikke når avisen? Det er der i hvert fald, ja. Og det er det, vi gerne vil høre her. Det får du ikke at høre, nej. Hvilke historier kunne det være? Hvad kunne det handle om? Helt hypotetisk tænkt. Hvad, hvad kunne de historier handle om? Dem, ja. som du ikke bringer i avisen. Ja. Det kan... Jamen, jeg er selvfølgelig med op i, i retten, når der er retssager. Og der hører man jo er til noget, som... Jamen, det er ikke alt, vi bringer videre der. der. Der vurderer vi, hvad der skal ud til læserne. Det er ikke alting, der kommer det. Jørgen, har I... Ligesom der er i de fleste aviser rundt omkring en læserbrevskræbent, som altid skriver læserbrev, som har en mening om alt. Nej, det vil jeg ikke sige. Vi, der er nok en hel flok, øh, der gør det, øh, men der er mange forskellige, der gør det. Og vi får i øh, den her i, i læsagen der har vi fået rigtig mange læserbrev. Men der var også et læserbrev mandags fra en lilje, så hvis jeg regner om logisk blod på samtøje. Det, der er problemet åbenbart, det er, at blodbanken for Aarhus ikke gider at køre herover, og der er vel 300 doner, 200 doner, ikke? Problemet. Ja, det er så 100 liter blod i hvert fald øh, i kvartalet jo, som man ikke mener, man gider at og flindre en bil over. Det var det, Lilian, hun påpegede det er Er det ikke korrekt? Det er fuldstændig rigtigt, ja. Altså, tidligere kunne man jo få tappet blod herover, men det er stoppet. Men det er, det er over et år siden, det er stoppet. Var det en historie, du allerede havde færden af, før Lillian hun, ligesom brød den, eller, eller var det en, øh, som kom som et chok for samsyn? Jeg vil ikke sige, at det er den store historie. Ah, okay. Hvilken historie, Jørgen, skal vi lige høre til sidst, inden du skal ud og skrive om et nyt bøfhus, der åbner ude på festivalpladsen? Mm. Hvilken historie, kunne du godt tænke dig? Hvilken historie skulle til for at rydde forsiderne? Altså, når du læser andre aviser, det går jeg Washington Post og, og hvad de hedder sammen, sige. Den her historie, mm. den rydder forsiden. Mm på Samsø posten. Jamen, det kan jeg egentlig ikke forestille mig. Øh... Coloradobiler? Mange... Det kunne være mange ting. Øh... For ja, det? godt et år siden, der var der en, øh... hvor jeg blev en meget tidlig morgen kaldt ud til en brand. Uh. Og mens vi står og kigger på den ildebrand, så opdager vi, at det ryger et andet sted i byen. Så der var to brand gang samtidig? Og der kører jeg så om kan så se, at der er rigtig gang i den. Og må tilbage og hente brændvæsnet. det er jo Christians brand. Det er jo en af de ja, mest klassiske ja, det, det, det, det, nogensinde, ja, som ja, du lavede det, en gang til. Det var jo påsatte brænde. Selvfølgelig var det påsatte brænde. Ja, ja. Men, det, Men var, du, du, det var dig, du var med til at, at redde øh, byen? Ja, næsten. <laughs> Jørgen, øh... Det er det, jo det, det er journalister, Anders, det er også det, der ærger dig, når du ikke er journalist. Ja. Det er der, man går fra at være journalist til at være enig redningsmand. Ja. Og det er vel også derfor, du var i Civilforsvaret så altså mange år. er ja, det? Ja. Jørgen, øh, jeg kunne godt tænke mig at vide øh, Vi har jo sendt vores reporter Kenneth Kødhoved ud til øh, put den mm. Hvor der er en lytter, der har skrevet har været ude at øh, der er ingen fisk i den put men at alligevel put skal man betale at det Er det en historie, som du synes øh, der er værd at skrive om? Hvis det virkelig er rigtigt, at der ikke er nogen fisk, så er det da Men tvivl øh, tvivler nu fordi jeg kender ham, der har den derude og... oh, oh, oh. Ja, men er du så ikke i lommen på ham? Jo, jo <laughs> ja, Så det vil sige, at det vil aldrig nogensinde komme frem, jo? Nej. Og der ikke er en eneste lille Men lille, det, lille latterlig fisk ude, den der for er så tæt på den sø nu ja, at han kan lugte den. Præcist lige som hvis man fisker ud ved stranden, så kan det være der hvor de heller ikke gider input den tæ. Han er i lommen. I lommen på fiskemanden. Vi stiller om til uh, Kenneth Kødhoved, som altså er ved putten søen i uh, Brundby. I øvrigt kan jeg I sige røgeriet er der heller ikke røgeri på jo. Det er jo også liv. Nå, de sælger det mindste rørevare. Åh ja. Vi de rører dem ikke. Lurmer det er ikke er TV2. Det er det, Sørme. Take it away, Steffen. Iman og Love Those Hoes. Iman han spiller i øvrigt på Skanderborg-festivalen. Det er den festival, hvor det sidste program af de sprøde heste bliver sendt fra. Kenneth K., er du med os? Det kan du tro. Kenneth, du har taget ud til Put en søen med Sammesøs Sommertaxi. Ja, det går jeg. Og du står nu derude. Og grund til, at du står derude, det er jo altså, at der er en lytter, der har skrevet, at de har stået derude og fanget ikke noget som helst. Og de betvivler lidt, når der er fisk i dammen der, eller i put en hmm. Vi har netop haft Jørgen, uh, topjournalisten fra på mandag, redaktør på Samsø-Posten hernede. Og han mener ikke, at der er noget nævneværdigt i den historie. Nej, fordi der er fanget fisk, fisk, masser af fisk, ja. og han kender ham, han der kender har Han kender også den. ham, der har den, ikke? Ja. Og uh, kan du fortælle, hvad der sker, da du ankommer til Altså, vi kommer med taxen her s mm. Det er samme sø sommer mm. fyr, der Vi får en flyder på vejen, vi drejer herned, vi møder en, en norsk familie til at snakke med. Ja. Øh, og der var lige ved tilbage til dem et øjeblik, så kører vi lidt længere, så, så stiller vi bilen, og så går vi resten af vejen ned. Ja. Og så møder vi vi Petersen, som er for pakter af søen. Og han er ikke helt glad for indslagningen. Det kan jeg godt sige, til det er. Hvorfor? Fordi, at, at, som han siger til mig, så siger han, at der er blevet smidt sø i den her fisk for bare en måned siden, der smed han 200 kg i ski. Søg i fisk, Der skal jeg lige gå ind og sige, det Kendet Kødehoved mener her, at der er smidt fisk i søen. Men det er oplyselsen og de mange oplysninger kommer lynhurtigt nu. Videre. Øh, og, øh, og den her søg, den er sikkert en hektar stor. Og, og der, er altså, der er altså masser masser af fisk i, og som, som Hardy Pedersen siger, han kan jo ikke gøre for, at, at folk er, er, er nogle halvdårlige fiskere og er, er, er, er ikke får noget med. Nej, men det prøver. Jeg, jeg kan også forstå, Hardy han fortalte, at øh, han kendte lidt til radiolovgivningen inden jeg indslaget her startede, sagde han til dig, ikke? Mm. Altså, ikke om han truede eller noget, men bare, at nu måtte vi ikke sige noget forkert om søen. Og jeg har en, en svag fornemmelse af, at alle på samme sø misforstår os, når vi siger noget i radioen. Fordi at jeg sagde, da vi snakkede om den her mail, allerførste gang, at jeg har været dernede og har fanget fisk, så han skal ikke være bange for noget. Nej, nej, nej. Der er masser af fisk i den sø. Men hvorfor bidder de forbandede fisk ikke, når man så endelig står dernede? Ja, det bringer os hen til familien fra Norge. Ja, lad os tage familie fra Norge først. Jeg møder, vi møder på vejen her en familie fra Norge. bare øh, fire børn, mm, ja. de kørte øh, hele vejen fra Oleskog på en campingplads her på Samsø, ja. er på ferie. Ja. Og øh, de går med deres fiskenet, og så spørger vi dem, har de fanget noget, så siger de, nej, det har vi ikke. Okay. Så, så har vi, du står lige ved siden af mig lige nu, har vi Petersen, må jeg ikke spørge dig, hvor, hvor, hvorfor lider fisken af? De bliver hvis de Øh, jeg, kan sige jeg kan jo ikke sige, jeg har jo ikke programmeret dem, hvor de skal blive. Jeg kan bare sige, som jeg sagde til dig, at om vi kan det om. Der har jeg da indtil nu, at jeg blev en fangdelvefiske i dag, hvor du kan se på og navn og adress på dem, der er fanget dem. Så, så det er ikke bare, når jeg står og siger. Øh, men generelt, så, så, så har folk den opfattelse, at de tror, det er en fiskehand. Men så har jeg stået oppe på dem og stået og at fisken. Det er nordiske de skal fange selv. og selv. Men... Øh, Jamen, jeg kan fortælle det fordi der fanget. Nu står der jo en familie her. Jamen, jeg håber da selvfølgelig, at de fanger men jeg kan da ikke garantere, at, at, at de fanger nogen. Men det kan de jo helt ud ved havet. Sidste år blev jeg politianmeldt af en tysker på bedrageri. Fordi han er fanget nogen på to timer. Jamen, så nogen kan helt bruge til en ski. jeg er fuldstændig i væk, Så er det ingen tjeneringsmål, hverken på dem eller på mig. Og det er det samme, hvor jeg sagde til dig, at jeg var lidt sur over det, at folk har ringet til mig, at de har hørt det indslag. at at jeg synes, det er fint, de sender radio herover bare, Men som landstændigende radio, kan man bare ikke se rundt i landet, og så øh, øh, fortælle en hel masse, inden man har dokumenteret dem, det er rigtigt. Og, og derfor så mener jeg, at øh, jeg ved godt, det er smart, det I sætter laver det ved Ophelia, men, men altså i mange mennesker, der, der er det ikke smart. Må jeg og snakke det er ikke smart lige for mig, når I laver det derude, og, og får vi baggrunden på for det, fordi der er nogle mennesker, der har hørt jeres indslag, nu hører de det, vi står og laver nu. Og så har dit det hængne i øen denges fiskesø. Kenneth, jeg skal snakke med Hardy det er det, nu. Er kan Hardy høre mig? Ja, Hardy kan selvfølgelig også skulle Hardy skulle høre. Anders vil skulle snakke med, at der andre der har nogle telefoner på. Goddag Hardy, du taler. Hardy Petersen's hovedtelefoner på. Goddag Hardy, du taler, var en sprænder der andre snu en massen. Ja. Øh, nu skal vi du... vi skal lige en ting på det rene, ikke? Ja. Det er at da jeg øh, vi snakker om den her mail, hvor det er en lytter der skriver ind til os, at ja. han ikke har fanget noget. Ja. Hvis du havde hørt det godt efter, så ja. hørte du også mig sige og dem som har ringet til dig. For det her er det altså et meget lille fjerd, der er blevet til mange, mange høns. Der ja, sagde jeg, at jeg i penslen, og det kan jeg godt sige nu, det er helt privat, var jeg dernede med mine to kollegaer, Kanonkong og Henrik Poulsen, og vi fangede fisk. Det ja. var det, jeg sagde i radioen. Så ja. der er ikke nogen, der har sagt, at vi ikke kan fange fisk. Nej, men det, det som jeg anker imod, det er, at nu hørte jeg ikke udsendelsen, Nej, det, det er jo nemlig det, der er problemet. Jeg er blevet ringet op af folk, og så siger de, de siger os nu, der er ingen fisk ned i, ned i sø. Men ved du hvad? Det har vi aldrig nogensinde sagt, Hardie. Det er dine, dine venner, som har ringet, som har hørt noget forkert. Ja. Det så vil vi lige med ind i jorden. Men. Ja, det vil jeg bare håbe, fordi at, ø, ellers bliver jeg ved mig kære en række, så der laves lavet sådan noget. Det kunne vi aldrig finde på, Hardie. Nej. Ja. Fordi, at, ø, som jeg siger, at om i min bil, nu står vi om på den anden side af søen. Ja. Og ø, hvad er det? Jeg er nede til og det er nu, det er. Og Og der, der er der to. Uh, Uafhængig af hinanden, at der er mange ældrefæst indtil nu i hvert fald. Yes. Har de? Men vi har fået sat det på plads i hvert fald. Og nu kan Kenneth prøve at fange nogle fester nede, og så vil vi spille noget musik. Nephew og Darth Vader. Nephew, uh, næste gang man kan se dem live, det er på Skanderborg Festival. Ja, jeg skal ikke gribe op i nogle åbne sår, der er lige ved at læse, men Anders uh, Brindhold er så ophidset, at man vil kunne sælge det i parter, så jeg skal bare uh, herfra redaktionen sige, at vi ved jo, at der er masser og masser af fisk i den sø. Og det er det, vi hele tiden har sagt. Der er så mange sø i den fisk, at, at hvis man går ud på vandet, så kan man ikke se bunden for fisken. Det nu lyder det, nu lød det er ironisk. Nej, det jo ikke det, jeg mente. Nej, nej. Der er fisk i den sø. Ja. Jeg har dem. Du har fanget dem. Og, og, og, og, og, og, og, og, og tyskeren, der har meldt, han er en hund. Men nu skal vi more os. Vi har jo indslaget, der hedder Det er en øh, anderledes måde at bruge kartofler på. I går... Øh, ja, hvad skete der egentlig? i går? Vi skulle have lavet strøm med nogle kartofler. Ja, og vi havde øh, taget inden for at bistå os, og vi havde også John, som var ekspert, hævdede ja, han at være ja, i hvert ja. fald. Der skete ikke noget med den pære, der skulle lyse i. Nej. Og så øh, skulle vi lave et elektrisk hegn af kartofler, eller det er måske et stort overbrug, men skulle vi skulle lave stødhegn, et stødhegn, ja. der sørgede for, at... Øh, Holde hunden ude, eller inde. Inde i haven. Og det, man så skulle gøre, at man skulle lægge kartoflerne op på en lang række. Ja. Og så skulle man kaste dem mod hunden, eller skulle man tage nogle andre kartofler i hånden. Og det ja. snart er hunden nærmet, så de der kartofler tyre man. man kartoflen ned på hunden. Og så det. skulle den have respekt. Ja. Jeg ramte så et lille barn. Ja. Og han havde respekt, så det, det virker han. også i dagestem. Og han har ikke været i nærheden af det her radio I dag, der har vi et, et, et, et... Det er også kommet fra en lytter, han hedder Martin. Han mener, at man kan skrive eller man kan spille... Lille. Kartoffeldart. Ja. Man tager simpelthen en træplade, banker en masse søm igennem, mm -hmm. og så kaster man kartofler ind på pladen. Og den, som når man så er færdig, har flest kartofler, hængende fast på pladen, er den, der har vundet. Endnu et dejligt indslag i radioen, for det kan man virkelig se, når man sidder ja. hjemme i sin stue bag højtaleren, ikke? Og det problem, vi sidder med nu, eller sad med lige før, det var som hvem skulle, hvem skulle, hvem i himlen skal konkurrere øh, mod, mod øh, vores champ, vores mester, vores øh, mand, der kan alt, Anders Breinholt, og der... Uh, har jeg også vurderet, også for at lægge et glasur gla gla gla ud over den lidt uh, kuger på tråden, der har været her. Også over for et lokal på samtykke, så har jeg inviteret en, uh, en, uh, en ung kvinde af uh, det lokale uh, ind for, uh, for at konkurrere mod det, Anders. Også fordi jeg ved, når der kommer kvindelige ynde over så bliver du som en lille, glad dreng. Bled som et lam. Og jeg ved ikke, hvem vi har fået ind, men Anders, er du sød og går ind i en, en interviewsituation med den unge kvinde? Hej. Hej. Men du forstår ikke, hvad jeg siger nu, vel? Ja. Yeah. <laughs> hvad hedder det? Men du skal så spille dart sammen med mig. Kartoffeldart, ikke? Glæder du ikke til det? I don't understand. Samantha er en lokal Australier, som er uh, her på øen. Samantha, sorry, we're gonna play the um, potato okay. darts yeah. in a minute. Are you up for that? Ja, så jeg er. Og ved dig, Anna, der er en anden. Præsentér, hvem det er, fordi jeg skal jo spille mod disse to unge yeah. lokale piger. Og, og uh, are you also from uh, Australia? Nej. Jeg er fra Danmark. Godt. Jeg synes, vi tager en plade, og så prøver vi at kaste os ud i kartoffeldarts om et øjeblik. Hæng på. Det er Patræs Uangoli i denne uge. Det er keen og everybody's changing. Um, Samantha, I've heard that um, potato dart is one of, it's actually the national sport in Australia, right? Um, is that that's news to me? But maybe it could be. You think this is... Just a little bit strange. Ja, så er det Hvad siger du? Jeg synes også, det er mærkeligt. Men, du er ikke engang fra Australien, men det er da. Altså, så mærkeligt er det heller ikke. Nej, det er sådan, når man laver hver weekend, ikke også? Det er mere og mere mærkeligt, at der står 100 mennesker og kigger på, at vi skal til at kaste Det er, det er så dejligt. Det er så dejligt at se dig, Anders. sådan at du, når du kigger ind i øjnene på de unge fænder, hvordan du får liv, du får glød i øjnene ja. igen. Du havde, før havde vi en død tors med hende, og nu har vi igen fået et menneske blandt os. Det ja, jeg vil bare gerne have, at du bliver ved at kigge dybt ind i Samanthas øjne, mens du kaster. Også fordi det gør indslaget øh, endnu mere festligt. Vi skal have kastet de første, jeg kan sige, det, der er øh, i afstand, er cirka en, en små 4 meter. Og øh, vi har i, også for, i, for festlighold, to har vi jo valgt at lade Samantha kaste først. Og øh, det første skud, lad os se det. Lad os, Samantha, you er okay. Øh, og løbet er nu i starterens øh, hænder, Anders. Come on. <laughs> Uh -huh. Ja, der blev ramt skiven, men den bliver ikke spiddet på et af de mange søm der udgør de koncentriske cirkler i samme. Og jeg skal sige, det er en masonitplade. Jeg tror det er en 30 mm. Nej, det er den ja, ikke. 12 mm. Det er en grundplade for skiven. Det går over skiven. Vores danske deltager. Så har vi Anders der rammer skiven, men øh, en sørlig. Der er 0 på i første omgang, og vi på Samantha, please. Måske skal vi lige sige: "Øj!" Ja, Simanda har nu perforeret øh, en øh, to og har en 2 point og en meget, meget smuk 2 point. Den det... sidder smukt spidigt på du skal uh, måske lige fortælle, at pointene går fra 100, så kan man få 10 point, 4, 2 og 1 point. Ja, det er ligesom at fiske. Nej, vi snakker om fisk. Shit! Kastet. Vi har ramt skiven med vores danske deltagere, men der er ikke nogen spidning. Og så er der Anders Breinholt. Nej! Nej, nej, nej, men det ser godt ud, og vi har så 2-0, øh, øh, og Australien server. Det er fantastisk radio. Oi. Nej, Der blev ikke ramt skæringen, men der er ikke nogen perforering. Det samme gør sig gældende for den lokale distrikt. De Og så er det Anders. Oi! Anders, det er så ringe. Samantha, sidste sten. Lad se. Ja, værsgo. Sint gæst. Oh det var altså også tæt på. Nej, men hun, har, også, hun har jo den autoritet, at hun allerede sidder i selv. Nej, Ejsh. heller ikke fra en lokal. Og Anders, som sidste, læg øh, musen i rosen, som man kalder det. Nej, det lykkedes ikke. Vi har en vinder, Anders. Er du sød at lave et, et vinderinterview? Et bravende bifald, selvfølgelig. Anders er sød høre, hvad føler hun lige nu? Og ikke mindst, øh, kan I få en aftale i aften? Skal vi ikke spille en plade? Jo. Så øh, øh, øh, er jeg helt rystet over det her kast. Øh, det skal -kast. Ikke, ja. Det var dejligt. Og hvis der er nogen... Øh, hvor er skiven henne? Det står der. vil jeg have givet den væk. Nej, den står der. Vi kan måske give den væk, når programmet er slut. Mm. Øhm, den rigtige vinder vil jeg mene. De, ja, det, selvfølgelig var det det. Mm. Selvfølgelig synes du, at det var den rigtige vinder, Anders. Det gjorde du da. Mm. Vi skal til at sige farvel, og tak for i dag. Det har været en underlig dag. Ja, det har været en lidt underlig øh, spøjsdag i dag. Spøjs, ja. Ord. Øhm, I morgen skal det blive en rart ja. dag. Og, øh, og, og, og jeg, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige nu. Du skal ikke sige så meget andet, end at øh, der er fisk i søen. Der er piger på havnen, ja. der er festival i parken, og der sol over skyerne. Og hvis der var nogen, og jeg ved, du også har nogen, du elsker, der sidder jo også en derude, ja. ligesom jeg har ja. en, jeg elsker, ja, det er det. Så er der en sang, der springer ud i hjertet hver eneste gang, og så siger, det er den, de skal have. Det er den, der vi finder ro efter, at vi er ophidsede. Det er den, vi bliver glade Det er der, vi finder hjem hos dem, vi holder i. Ja. Inden vi skal høre musikken, mm. så kan jeg lige uh, huske, at vi skal tease for at man øh, skal gå ind på vores hjemmeside, det er det /vrinsk. Der ja. kan man se øh, billeder fra dagen i dag, som de efterhånden bliver øh, loadet op på hjemmesiden, som det hedder, ikke? Ja. Man kan også skrive til os, øh, det er der mange, der har gjort i dag. Der har været mange rigtig rare mails, faktisk. Vi har ikke noget at kunne læse dem op rigtigt, men der er mange, som øh, ikke har misforstået os. Bare tænk på melodien, og tænk på den, du elsker. Tænk roligt, roligt. Det nok 5 sekunder mere, så starter Nu kommer den, yummy, yummy.